Teatru radiofonic serial Arhanghelii de Ion Agribiciano. Seria a doua Geamătul pământului Întors pentru o scurtă vacanță în satul său natal, situat într-o regiune auriferă, studentul Vasile Murășan este adânc zguduit de schimbările și frământările prin care trece pașnicul sat Ardelean. Oamenii sunt mistuiți cu toții de febra în miraculoase. De fapt, bogăția aceasta se revarsă numai asupra câtorva proprietari, dintre care cel mai puternic, mai neîndurat, este notarul Iosif Rodean, Acționarul principal al minei, Arhanghelii Încă din anii adolescenței, în inima lui Vasile A încolțit o tainică iubire pentru Elenuța, fiica asprului notar Dar simțământul acesta nu poate ieși la iveală Aurul de la Arhanghelii este o stabilă de netrecut Pentru tânărul sărac și sfios Mai dăm, Doamne, și să -ți mai aibă Doamne, cea să-și lăsă Să mă duc în la moți mă. Să mă plimb prin trecoșoace Să-mi iau nanașa din place Bine că mai pot sorbi și eu din aerul ăsta curat al primăverii. Oh! Nici nu știi știu câte tânără recunoscătoare să că oare că mai scos din săpușa la aia acasă și din mijlocul muza fiilor gălăgioși. Mi se pare o adevărată nebunie să-ți strici în felul ăsta sărbătorile. Cine i-a adus pe toți acești oameni în casa noastră? Ei, totdeauna au fost azi la noi în casa de sărbători. Și apoi nu uita că figurile principale sunt logotnicii Eugeniei și Octaviei. Bineînțeles că logodnicii surorilor noastre trebuiau să vină, dar ceilalți, îți spun eu. Simt prea bine că musafirii aceștia nu au venit la noi de dragul nostru, ci-au hmm. un magnet mai puternic. Nu te înțeleg, Gelenuțul. Ce fel de magnet? Mina de aur. Hai, hmm. duc, pătrunzător surioare. Dar poate că fața ta dulce e un magnet tot atât de puternic pentru unii dintre ei. Nici asta nu mi-a scăpat știi. <laughs> înțeleg ce vrei să spui. Te refer la acel domn uh, Voicul, nu? <laughs> Al cărui chip strălucește de ca un sare. Nu l-am auzit cum ureze? Be, că e ca o cabră! <laughs> <laughs> e, totuși să știi că pare un tânăr la locul său Se poate, dar locul său nu e aici Ar trebui să fiu prea proastă ca să nu înțeleg că Nu pe mine mă visează el, ce aferea ta Da, în definitiv nu ești obligată să-l accepti Cu zestrea ta poți alege dintr-o mie de candidați Zestra mea Dacă trebuie să te lași plictisită de toți acești nătărei și lacomi Să le suferi glumele și privirile lingușitoare Atunci nu e nicio fericire să ai o zestre mare Urăsc Uresc din tot sufletul mine asta. Am un simțământ de scârbă, de, de groază chiar. Mi se pare uneori că sunt înlănțuită de ea și că în jurul meu miroasea fosfor și a stâncă pătrunsă de umezeală. Te înțeleg prea bine, surioară. Nici eu nu pot suferi larma asta neîntreruptă, agitația asta. A noi nu mai auzi vorbindu-se decât despre mina Arhangelii, despre kilogramele de aur puse deoparte, despre băieșii care trebuie angajați, de parcă baia asta furisită n-ar mai fi în muntele Corăbioara. Deci s-ar fi mutat la noi în casă. Însă ești tână, frumoasă, abia în viață. Caută să te gândești la lucruri mai frumoase. Iată, uite, ce zboi, ti ce Cine vrei să fie, dacă nu prietenii mei, universitarii, prânc cu ungureanu. la la la vorbind, nici nu știu dacă îi mai pot numi prieteni pe aceștia doi. Să-i luăm în nuța, domnișoare, în nuța, în am ieșit să luăm puțin aer, domnule... Prunc, prânc, No, că doar cu aer nu poate trăi nimeni. Așa-i, frate Ungureani. Usai, usai așa. Apoi, dacă nu-ți să ne onorați, măcar îngăduiți lui Ghita să meargă cu noi la Augustan. Da, Că-și vin bun ca anul ăsta, nu s-o fă când cu toata noi. Dai, nu, nu, frate Ungureani, nu, un nu poți nu te voi. supăra. Astăzi sunt obozi și n-am niciun chef. Oh. No, dacă e așa, noi ne ducem. Că nu ne place să pierdem vremea? Servi! Servi! ce specie! Să știi că din pricina lor era să nu mă pot întoarce acasă la vreme. Cum Da, n-a fost schip să din de prin până nu și-au tocat toate paralele. Dar spunem, ce studiază ei acolo. <gri> studiază pe naiba. Spun că vor să devină avocați, dar vor termina facultatea când va face propul pere. Ne dar ce fac tot anul în capitală? Ce să facă? Chifuiesc și ei cu nădejde. Au după dânși o ceată de linge bide care -i ajută să cel puțin de când s-a îmbunătățit vâna cea nouă la Arhangelii, parcă au mai căpătat un rând de gâtlejuri. Le-a mers vestea câte parale pot cheltui. Va să zic că avem de-a face cu niște oameni renumiți. Mm, nu? vine bine să râzi, mie, însă nu. Cu ciudat cum pot privi viața unii oameni. Astăzi, de pildă, tata mi-a spus cu mare veselie: Știi, tu mă ghiță cât valorează o singură acțiune la mine Arhangelii, mai mult decât toate diplomele pe care le dă Universitatea Voastră în 10 ani, așa mi-a spus. Într-adevăr. Sudat și întristător fel de a gândi Știi Am impresia că tati nu i-ar displace de fel Dacă te-ai mărita cu unul dintre universitarii ăștia Ar fi un mod de a aduna acțiunile într-o singură mână Dar pe mine Nu mă întreabă dacă mi-ar plăcea? Mai bine moarte decât să trăiesc în asemenea prost Așa voi Iubite frate Eu presim că nu mă voi mărita niciodată apă poate că vrei să te faci călugăriță Știi Din an în an mă simt tot mai străină acasă Vedeu că te trage inima către cele ideale. Mă întreb dacă înclinația asta nu are un tâlc. Ce vrei să spui? Mă gândeam la domnul cleric Vasile Murășa. Ghiță! Hai, nu oh. te zucă, bără, Și de altfel să știi că îl stimez foarte mult pe acest tânăr. E modest și plin de îndărjire. Din clasa a patra de liceu a început să dea meditații și și-a despovărat părinții de cheltuielile școlare. Ha, ha. Dar vorbești de lup și lup la ușă. Bună ziua, domnule Mureșan. Bună ziua, bună ziua. Să rămână, Șoară Rodan. Cum vă place statul în sărbătoare? E frumos, dar văd multe schimbări, e o adevărată furia Asa. pe treceri. În adevăr, oamenii cheltuiesc mult și nu mai pun niciun preț pe bani. Cum îi câștigă de ușor, așa îi dau. Uh -huh. Aurul i zăpăcește, face să nu mai cunoască adevărata valoarea banului. Nici nu credeam că Dumnezeu observi atâtea, domnule Mureșan. De altfel, am ajuns și eu la aceleași convingeri. Ceea ce fac astăzi, Vălenare, nu e muncă, e o adevărată vânătoare. Caută aurul, zmurculă că mie privindul adevărat ușman. Și ca pe un dușman, după care au alergat atât, nu-l cruță Interesant datați un adevărat curs de psihologie socială Spune, domnule Murășan Vei veni mâine la petrecerea din lung m-aș bucura foarte mult să ne vedem acolo Eu? Da Da, sigur, voi veni cu mare plăcere Firește, sigur Eu, da, la revedere La revedere, domnule L-ai <laughs> de tot, te etor, băiat e așa Uite, de... a plecat valvări Și e așa de sfios Spune drept. Așa că ți-ar place să fie mai puțin sfios? Iar ești drăută ce-o <laughs> Iar că mă am vrut să-mi joc Dar înțeleg mai multe decât crezi tu Și apoi află că, în realitate, omul acesta e mai puțin timid și fricos decât îți închipui Simt în el o fire strașnică de luptător Mânte Mărășan, acesta E soi bun ah. ah. Să-l nu-l vom mai da Să-l bem, să bem, nu mă dau lături Da, eu zic că la moarte să nu ne mai gândim în ceasul acesta Ea privește câtă și în jur Da, poi, mulți l zice Plăiță din foca. Eu până am mers pe de Pașca la mine în Găleni, la am mai văzut Ăsta așa e, moș, Odată în an se răzbună și noștri Bă, <gătă> gata de seamă lângă cine s-a prins în hoare feciorul metal pe rinte Dacă nu mă înșel lângă fata pruncului Aha, știi la ce mă gândesc eu? La mine arhanghelii de bună seamă nu no, no. Aici, pe pământ mi-am mâncat ce-o fost la lumea gândeam la fata pruncului. Mm. Îmi se pare că o să aibă zistri mai mari decât oricare din notarul notarului Rodean Crezi asta, moș Gavrilă? Pruncul are două părți la de 15 ani Apoi, banul care ajunge în mâna lui nu mai vede lumina solului mm -hmm. Pe când notarul nu prea strânge baierele pungi. Adevărat, adevărat Păcat că pruncul nu și-a trimis fata pe la școli Eu în locul lui aș fi ținut acasă feciorul Apoi acela va ajunge o dată cu mine oh. <laughs> uită mi pe Vasile mm -hmm. Ia, spune drept, domnișorule Ai pișcat o țire pe fătuca din dreapta? Ce vorbesc cu Gabriele? Și apoi nici nu o cunosc pe fata aceea mm -hmm. O dras la pruncul! Asta vorbeam eu adumea ori cu părintele. Mare păcat că n-a purtat o taică sub un școală. Ce mai preotează vale că fi și de-o trăța? mai lasă-mi, frățiorul în pace, Moș lor. v așezat tot pe capul lui. De. Mai bine vin o să dansezi cu mine, frățioare. Da. O, o, o... <fixi> Ești ușoară ca fulgă, Maria. Asta pentru că dansezi cu un îndrăgostit? Eu? <fixi> Teamă-mi să nu mi s-aprindă și mie gălcâiele. Mi-ai luat apărarea din aur ca să mă poți necăjit tu însăți? Of, Vasile, nu mai poate glumi omul cu tine. Ia uite-te cum te urmăresc toate privirile. Tu ești singurul domn sosit la petrecere. Într-adevăr, acum bag de seamă că notabilitățile satului nu s-au arătat încă. Așa e moda în lumea bună, Vasile. Se iau la întrecere care să vină mai târziu. Ah! Iată, iată, că-și face apariția notarul Rodean cu familia și cu aspeții iubite, doctori Prințu, ai gustă, gustă rogul din vinul acesta Gustă și pune diagnosticul O asemenea romă, n-ai mai întâlnit, domnia ta domnule Rodean, doamne ce mierească -a tot beia, să tot bea să ne aducem. Răzeasca, mă de nu dau gata, tot butoi! Un domnilor, domnilor, acesta nu e un vin să-l torni cu pânia pe gâtleji, și mai mult o licoare a Sufletului. E tot da dumneavoastră, zor doctorii cu Sufletul! Care Suflet? În viață cu atâtea legi, mâncarea. Băuturii ca și din când în când un trup tânăr de fata asta -i! Ar fi prea trist ca viața să se reducă la atât! Adevărat, nu se poate concepe existența fără lucruri ginga și superioare care să-ți dea de gândit! Pe mine două lucruri mă sperie și îmi dau de gândit! Sărăcia și moartea! Dar în clipa asta nu-mi pasă de ele! Adevăr ai grăit, ungurene! Cu voința învingem orice! Ne facem viața frumoasă. Luptăm și ne bucurăm. Asta e totul. Chiar și moartea o puteți birui, domnule notar. O, după ce ai luptat și te-ai bucurat de viață, moartea nu mai înseamnă nimic. Adorm sătul, obosit de plăcerii de vieții. Se poate. Se poate, domnule notar, să judeci așa și să fii fericit. Dar oare... Nu ai avut niciodată neliniști, întrebări, londrice? Mm, ba, pot zice că am avut, domnule doctor. Când oamenii mei tăiaseră un gang de 800 de stângi în baia aruncata, și-au dat de pământ sterp, atunci m-am clătinat și era să -mi pierd mințile. Da, am început lucrul la Minar și am izbândit. Pira Hangeli! Pira Hangeli! Ei, timerețe, la joc! Ce Să vă mulțumesc și favoarea unui abonați la și să Nu pot, domnule, nu știți, mă doare capul complicit și... Scuze, scuze, domnule Voicu, lasă, că și va reveni ea repede Până atunci, cearcă-ți maestria cu Octavia, aveți bine că am trei fete, nu una Scuze, hai măi... Ascultă-i, E nevoie să-ți amintesc eu că ai niște obligații față de oaspeții noștri. Față de soarele, voi, cum vreți să spun? Cum <gătări> ai spus? Soarele? N ai văzut cum îi strălucește fața, toate surusrile i s-au adunat pe chip. Pentru suflet nu i-a mai rămas nimic. Să înțeleg oare că trebuie atât de suferit? Dar e băiat de condiție bună. Ce nu-mi pasă mie de asta? Nu mă pot ține să dansez cu o capră de Mai, mai, mai, tu, copil. Bagă-ți mințile în cap. Tată, fii mai ingăduitor. Vezi bine că e indispusă. Bine, bine, bine. A urma urmei, nici mie nu-mi este grozav de drag acest dom Voicu. Da, tu, eroinuță, n-ar trebui să fii atât de nezuroasă. Pentru fericirea voastră mă strădui. Tată, poate că fericirea, nu înțelegem cu toții în același chip, Văd eu, frate, că nici vinul, nici jocul nu te-au putut scoate din ale tale. Dar ce te gândești? Mă uit în jur, Maria. Petrecerea asta îmi face impresia unui popasco în drumul Drumul ăsta și la un capăt, și la celălalt se pierde în nesiguranță. Oamenii bucurăși că s-o clipă la oaltă, încep să se veselească. Știi, eu cred că tot în timpul ăsta aș petrec timpul corăbierii, cătând în război și toți cei a căror viața târnă de un fir de păr. Ei, doamne, Vasile, prea multe filozofii în capul tău. Mai bine ia aminte și la alte lucruri. La ce? De pildă la domnișoara Rodean. Care stă abătută la masă și nu a dansat mai deloc Văd și eu asta Și mă întreb de ce Dacă vrei să afli răspunsul la întrebare Invit-o la joc, Ne Eu? putul. Ah, da. de una. dansul a avut un efect ciudat asupra mea, domnul Mă răcorește Dar mă și-mi flăcărează Totodată <coughs> Miracolul ăsta al săvârșesc Toate lucrurile frumoase care care ne înalță peste noi înșine. Literatura, de pildă. Ne împacă sufletul, dar ne deșurim A, uitați mi domnule Murășan, să-ți mulțumesc pentru volumul trimis. L-am citit cu mult interes. Cea mai plăcută descoperire a fost însă dedicația aceea. Adevărata fericire o aflăm numai în noi înșine. O cuvintele acelea nu sunt o dedicație. O simplă sentință. Vrei să spui că n-a fost scris anume pentru mine? Nu. Domnule Murășan. Domnule Murășan, nu-i frumos să te găduim ce am făcut odată? Iertare, domnul și are Știți, a fost o clipă nenorocită. Mă într că l-am scris cu intenție răutăcioasă, gândindu mă la... la... la poziția dumnei care... Da, am început să poses domnule Murășan și așa de mult aici. N-ai vrea să ne depărtăm puțin? Ba da, sigur. Așadar, domnule Mărășan Ai dorit să fi răutăcios Păcat Mare păcat că mă cunoști atât de puțin Știi, dumneata, că pentru mine averea asta nu are niciun preț? Că o simt numai ca pe o povară chinuitoare? Iartă-mă Pentru ce să te iert? Nu mi-ai cauzat nicio suferință prin cuvintele acela Fiindcă ele înfățișează în tocmai ce gândesc eu de abia acum înțeleg de ce stătei mereu departe Ce copil ești dumneata, domnule Mureșan, un copil mare Am socotit că mai bine așa Planurile pe care le țiesem cu prea mare îndrăzneală Deși sunt numai visări Au darul să ne umple sufletul de dorere când se spulbere. Ele se spulbere doar când nu sunt de ajuns de puternice, domnule Mureșan Cred că e vremea să ne întoarcem acasă Tata da, da, o să se îngrijoreze și... Uh, și domnul acela cu fața radioasă care... Ah, l-ai remarcat și dumneata pe domnul acela distins și strălucitor ca un astru. După câte mi-am dat seama, e un candidat, un uh, viitor logodnic, poate. Da, nu? un ridicol vânător de avere, domnule Mureșan. Dacă în locul meu ar fi fost o păpușă, iar păpușa ce ar fi avut zestrea mea, s-ar fi purtat la fel. I-ar fi spus aceleași cuvinte. Știi, mi-a făcut chiar și o poezie, ceva cu îngeri palice, te arăți în vise. Oare îngerii sunt palizi, domnule Mureșan? Eu... Eu cred că mai degrabă albi, domnișoară, cu fețele albe, umbrite puțin de gene lungi și negre, așa ca dumneavoastră. E, domnule doctor, ia să te aud! Ce părere ai despre Riesling-ul Ea Aia privește numai cum scânteiază Într-adevăr, parcă iaur topit, domnule Musai da că iaur topit, dragilor Și tot pând așa, avem să ne schimbăm cu toți în statui de aur Asta, asta, asta poate că nu se cu aurul de la Mina Arhangelii, Domnul notar ar putea oricând să-și înalți o statuie Clare că Alexandru Macedon Mi-e de acum, Mina Arhanghelie și tată, și mamă. O, pe mine, cui mă la Lasă, lasă, că și pe tine te iubesc. Mm, așa vezi, vino să te sărut. Mua! Așa, fârtaților, priviți numai ce fecior mândru am. Ce advocat are să fie? Și domn mare, cum n am mai fost neam de neamul nostru. Să bem și să ne veselim când zburdă inima. Da, frate, pruncule, nu mai de astfel încruntat, hai, te rog A, Știu eu ce-l pe dumnealui mm -hmm. Socotel, Socotel și <gri> iarăși Socotel Este pe inimă galeriei așa nu? Află, domnule, pruncu că nu cu Socotel se scoate aurul la lumină Și cu îndrăzneală și cu patimă se poate, domnule notar, nu zic ba. Însă judecata aceasta are un cusur. Uitați că sunt în joc și câștigurile altora. Vâna aceea veche produce. Dar săpăturile noi vor înghiți deocamdată bani mulți. Cine se teme, n-are ce căuta alături de mine. Iar cine-i om? Acela să mă urmeze. Căci nu se află vorba sau vifor să mă abată din drumul meu. Ei! Hey! Ei, birtașule Spiritoane! Poruncă, poruncă, domnule Poruncă, poruncă, poruncă Ia zi tu, mai e vină? Este, cum păcatele să nu fie Măi, spiritoane, da bere Este, domnule notar, din pe <rgamy> Vin e, bere e Dar, mă rog, poți să știi câtă băutură mai ai, hă? A, a, -a, -a prostă până aș fi dacă n-aș cunoaște <ramy> Spiridoane, ea mea Toată Dă cepuri la butoaie Descundele și să curgă toată pe râu. mai înțeles? Da, domnule notar, băutura câte o am E pentru mâine, pentru poimene și... Mă spiri, Doamne, mă dă -le oamenilor să bea Animalule, nu discuta cu mine Descunde buțile Eu, rodean, plătesc totul Aleargă Dă Umple carafele Să se nece cu toți în băutură Viro Apa! Viro Apa! Viro Extraordinar gest. Recunosc că eu nu l-aș fi făcut, dar merită toată admirația. nu mai pămâni de generos notarul Rodan. Nu ne rămâne decât să ne resemnăm și să bem cum porungește tata. Domnule notar, domnule director, Ce mai a venit focmanul Ilarie de la Baia Arhanghelii și vrea să vă vorbească. <laughs> să vin să cinstez. Ilarie! Aici sunt, domnule director Ei, Să trăiești la arie, ia, ia, ia, spune, v-ați și voi, v-a fost de ajuns băutura ce v-am trimis De ajuns, de ajuns, domnule director, nu ne-am mai și rămas, dar, da, nu pentru asta am venit hmm. ieși. nu vreau să se apuce de lucru hmm? Au trântit în jurul și unul nu vrea să poboare Ce e nebun? Ați înnebunit cu toții? Nu, nu, nu, nu N am înnebunit, dar jos, în fundul vârtejului dar voi, voi, Hocmani, pentru ce sunteți? De ce nu le scoateți gargaunii din cap? Nu inchipuire, domnule director. Schelele e ceva în încuvârtijului e geme pământul, încât ți se ridică părul creștet. Bine. Dacă e așa, voi merge eu însumi să vad ce este. Deșa săți lăți mă. Mai iăm done și săci lăsă Se mă, mă ducând la moțiă. Ați ascultat, Geamătul pământului.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 Tânărul Pruncu, Mihai Velcescu. Tânărul Ungurean, Ștefan Velniciuc. Doctorul Prințu, Ion Lemnaru. Voicu, Traian Moraru. Creșmarul, Victor Ștrengaru. În alte roluri, Victor Marinescu, Pompiliu Rădulescu. Regia de studio, Crenguța Manea. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.